88. 88. 88. Adiktion av geriachöj 2. f ö r f l u t e n tid av modala hjälpverb 2. Förflutet tid av modala hjälpverb 2. ลูกชายของผมไม่อยากเล่นตุ๊กตามินซอน ville inte leka m e d d o c k กันมินซอนวิลเล่ไม่เลิกกับด็อกกันลูกสาวของผมไม่อยากเล่นฟุตบอลมิน dotter ville inte s ม่เล่นฟุต l อลมินด็อตเต i ร์วิลเล่ไม่เล่นฟุตบอลภรรยาของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผม Min fru ville inte spela schack med mig. Min fru ville inte spela schack med mig. l u k l u k e n på mig inte vill gå på en p m i n a barn ville inte ta en promenad. Mina barn ville inte ta en promenad. De vill inte städa r u m m e De vill inte städa rummet. De ville inte städa rummet. De skulle inte gå i s ä n De ville inte gå i säng. De ville inte gå i säng. Han fick inte äta glass. Han fick inte äta glass. Han fick inte äta glass. Han fick inte äta glass. Han fick inte äta choklad. Han fick inte äta choklad. Kom med dig rabanuvar här och ät k o n f e Han fick inte äta godis. Han fick inte äta godis. Jag har fått rabanuvar a t Jag fick önska mig något. Jag fick önska mig något. ผมได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด jag ได้รับอนุญาตให้หยิบช g อกได้รับอนุญาตให้กลตได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลตุาลัดรุญาติบนได้รับอนุญาตให้บกนรอิบช็อกนได้าหิลันได้รอหรอ Fick du röka i flygplanet? Fick du röka i flygplanet? Kunde du bära i rompåynan där eller? Fick du dricka öl på sjukhuset? Fick du dricka öl på sjukhuset? Kunde du snakka inom ramen där eller? Fick du ta med hunden på h o t e l l e t Fick du ta med hunden på hotellet? I choum parkrön, dek dek, inte toa på norn tåm v e l a På sommarlovet fick barnen vara u t e länge. På sommarlovet fick barnen vara u t e länge. Poo kau leen tii snam daian. d e fick leka länge på g å r d e n d e fick leka länge på g å r d e n De fick stanna uppelänge.